שמות, פרק ל"ו ועשה בצלאל ואהוליאב וכל איש חכם לב, אשר נתן אדוני חכמה ותבונה בהמה, לדעת, לעשות, את כל מלאכת עבודת הקודש, לכל אשר ציווה אדוני. ויקרא משה אל בצלאל ואל אהוליאב ואל כל איש חכם לב, אשר נתן אדוני חכמה בלבו, כל אשר נשאו ליבו, לקרבה אל המלאכה לעשות אותה. ויקחו מלפני משה את כל התרומה אשר הביאו בני ישראל למלאכת עבודת הקודש לעשות אותה, והם הביאו אליו עוד נדבה בבוקר בבוקר. ויבואו כל החכמים העושים את כל מלאכת הקודש, איש איש ממלאכתו אשר המה עושים. ויאמרו אל משה לאמר, מרבין העם לאבי, מידי העבודה למלאכה, אשר ציווה אדוני לעשות אותה. ויצב משה, ויעבירו כל במחנה לאמור, איש ואישה, אל יעשו עוד מלאכה לתרומת הקודש. ויקלה העם מהביא, והמלאכה הייתה דיים לכל המלאכה לעשות אותה, והותר. ויעשו כל חכם לב בעושי המלאכה את המשכן עשר יריעות. שש מושזר ותכלת וארגמן ותולעת שני, קרובים, מעשה חושב עשה אותם. אורך היריעה האחת שמונה ועשרים באמה, ורוחב ארבע בעמה, היריעה האחת, מידה אחת לכל היריעות. ויחבר את חמש היריעות אחת אל אחת, וחמש יריעות חיבר אחת אל אחת. ויעס לולאות תכלת על שפת היריעה האחת, מקצה במחברת, כן עשה בשפת היריעה הקיצונה במחברת השנית. חמישים לולאות עשה ביריעה האחת, וחמישים לולאות עשה בקצה היריעה אשר במחברת השנית, מקבילות הלולאות, אחת אל אחת. ויעש חמישים קרסי זהב, ויחבר את אחת אל אחת בקרסים, ויהי המשכן אחד. ויעש יריעות עזים לאוהל על המשכן, השתי עשרה יריעות עשה אותם. אורך היריעה האחת שלושים באמה, וארבע אמות רוחב היריעה האחת. מידה אחת לאשתי עשרה יריעות. ויחבר את חמש היריעות לבד, ואת שש היריעות לבד. ויעש לולאות חמישים על שפת היריעה הקיצונה במחברת, וחמישים לולאות עשה על שפת היריעה החוברת השנית. ויעש קרסי נחושת חמישים לחבר את האוהל להיות אחד. ויעש מכסה לאוהל אורות אלים מאודמים, ומכסה אורות תחשים מלמעלה. ויעש את הקרשים למשכן עצי שיטים עומדים. עשר אמות אורך הקרש, ועמה וחצי האמה רוחב הקרש האחד. שתי ידות לקרש האחד, משולבות אחת אל אחת. כן עשה לכל קרשי המשכן. ויעש את הקרשים למשכן עשרים קרשים לפעת נגב תימנה, וארבעים אדני חסף עשה תחת עשרים הקרשים. שני אדנים תחת הקרש האחד לשתי ידותיו, ושני אדנים תחת הקרש האחד לשתי ידותיו. ולצל המשכן השנית, לפעת צפון, עשה עשרים קרשים, וארבעים אדניהם כסף, שני אדנים תחת הקרש האחד, ושני אדנים תחת הקרש האחד. ולירכתי המשכן ימה, עשה שישה קרשים, למקוצעות המשכן בירכתיים. והיו תואמים מלמטה, ויחדיו יהיו תמים אל ראשו, אל הטבעת האחת, כן עשה לשניהם, לשני המקצועות. והיו שמונה קרשים ואדניהם כסף, שישה עשר אדנים, שני אדנים, שני אדנים, תחת הקרש האחד. ויעש בריחי עצי שיטים, חמישה, לקרשי צלע המשכן האחת, וחמישה בריחים לקרשי צלע המשכן השנית, וחמישה בריחים לקרשי המשכן לירכתיים ימה. ויעש את הבריח התיכון לברוח בתוך הקרשים מן הקצה אל הקצה. ואת הקרשים ציפה זהב, ואת טבעותם עשה זהב בתים לבריחים, ויצף את הבריחים ויעש את הפרוחת תכלת וארגמן, ותולעת שני, ושש מושזר, מעשה חושב עשה אותה, קרובים. ויעש לה ארבעה עמודי שיטים, ויצפם זהב, ווהם זהב, ויצוק להם ארבעה אדני חסף. ויעש מסך לפתח האוהל, תכלת וארגמן, ותולעת שני, ושש מושזר, מעשה רוקם, ואת עמודיו חמישה, ואת וויהם, ואת סיפה ראשיהם, וחשוקיהם, זהב, ועד חמישה, נחושת.